Molt benvinguts, senyores i senyors, amb una nova edició dels Esports al Punt a la sintonia de Ràdio Palafrugell. Els parla Rafael Corbé. 11 minuts a casa nostra i amb aquesta freqüència que dediquem a dos quarts de dugues del migdia, de cada dilluns i cada divendres, i en repetició, dos quarts de vuit del vespre... Per parlar dels esports a casa nostra, de l'actualitat, dels protagonistes. Avui ens acompanyaran en primer lloc en Xevi García, del Club Hockey de la Progell, Líders de l'Hockey Lliga d'Esquistatú, que jornades disputades i abans d'un partidàs que tindrem aquesta setmana a la pista del Liceu de la Corunia. En Xevi García ens acompanyarà. Després també parlarem de futbol. Avui els protagonistes seran, en principi, en Raúl Coloma, si no hi ha cap canvi a mesura que aquest programa vagi conduint-se... En Raül Coloma, del Futbol Club a la Fugilla, empat a una casa davant de la Vallòria. I també convidem eh, en Damià Segué, l'entrenador del Bagú, que també ha començat la temporada, òbviament, com tots els altres equips, a poc a poc, vam parlar ara fa poc del Torruella, parlem del Bagú, parlem de tota la resta d'equips d'aquell al voltant de casa nostra que estan amb aquesta tercera catalana. Avui en Damià Segué ens portarà les impressions sobre la victòria d'aquest cap de setmana i també sobre com ha començat la Lliga al conjunt Bagú. I durant uns minuts conversarem si tot va com està previst amb l'Esther Hidalgo de gimnàstica rítmica també ho farem amb Miquel Garcia, ha començat aquest de setmana el, la competició en el món del tenis a taula, també ha començat l'equip A del Garbí, en parlem amb Luri Sierra i parlarem de futbol sala amb en Xavier Ferrarons tot aquest és el mix d'aquest programa que comença ara mateix per tots els nostres oients i que porta el nom d'Esports al punt, som-hi doncs perquè tenim molta feina per anar fent.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 Comencem el programa d'aquesta setmana d'aquest dilluns, els Esports al Punt la primera de les informacions que tractem és com no el món de l'hoquei sobre patins que ha començat la temporada i ho ha fet com una moto, qui mira la classificació i si no fos perquè portessin dos partits ja en diríem, caram, caram, on ens gent trobat La setmana que ve, partit entre líders de la categoria, qui ens anava dir Liceu Palafrugell, i això fa que el preparador del futbol club, ah, del futbol, perdona del club Hoquei okay Palafrugell d'en Xevi Garcia estigui ben content. Xevi, bon dia, benvingut. Hola, bon dia, què tal? El futbol sempre se'm posa aquí, eh? Has vist bueno, que s'ha escapat? Escolta no passa res. No passa res. <laughs> Escolta, Xavi, eh, quan he parlat amb tu abans per, per quedar per fer la, la trucada, t'he notat molt content. Home, sí, esclar, clar. Sí, no, no, no, no podem dir que no. no és que... Uh, ho teníem com a objectiu i ho hem assolit. No? Per tant, quan em marques objectius, sabent uh, la dificultat que tenen i els assoleixes, doncs, no, no, com a mínim content és el que, el que toca, només faltaria. Vam guanyar la primera jornada amb el amb desplaçament, aquí és on s'havia de fer mal, sens dubte, amb aquest partit, però després consolidar-ho a casa, de cas no res eh, servit la victòria a la pista del Vic, si no haguéssim aconseguir la victòria contra el Lloret, i sembla que així ha sigut, i a més a més bé, no? Sí, sí, la veritat és que, bueno, volem dir-ho, no?, que ja, ja dintre d'aquesta lliga de, doncs, hi ja diferents nivells i nosaltres pensàvem a priori i ho seguim pensant el dia d'avui, doncs que tant el Vic com el Lloret eren, eren del nostre nivell, eren dels nostres i per tant havíem de puntuar, no?, que exigíem aquesta, aquesta, aquest objectiu, perquè sabíem que era important per, per veure si el, el que estem fent doncs va per bon camí. Eh... Uh... Puntuar, encara que hàgim fet 6 de 6, és, és per mi és toti perquè al final aquesta lliga ja ho veurem que, que no és fàcil, tot plegat, i el calendari ens ha fet que els dos primers lligues juguéssim amb ells, i per tant eh, era important això. Eh, aconseguir 3 punts en aquesta lliga costa molt, aconseguir-ne 6, doncs imagina-te, no? Eh, Bé, bueno, puntuar a casa era és un tema que és molt important, és quan et pots mantenir, i imaginar te doncs, puntuar fora, no? I al final és, és tot això... Tot i així, doncs, bueno, també tenim el tema del playoff i, per tant, els que no puntuen eh, tampoc està del tot perdut. O sigui, per tant, bueno, és una lliga molt llarga i hem d'aprofitar el moment i ara estem contents i, i, i ho hem de celebrar en aquest sentit. No, no? no, no, no, no ens parla d'amagar, això. Explica'm una mica com va en aquest encontre davant del, del Lloret, si us plau. Bueno, doncs va ser una mica que ja teníem previst, no? un equip molt defensiu, defensava molt, o sigui, renunciava, com aquell que diu tenia la bola, per tirar endavant el, el partit i defensar, defensar, defensar. I el que era importantíssim era posar-nos per davant del marcador, no? I ho vam fer -ho molt ràpid, els minuts dos ja ens vam posar per davant del marcador. I això ens va donar una tranquil·litat perquè ells seguien igualment defensar, no? O sigui, arriba un punt que, com aquí diu, renuncien a la talla, renuncien a la pilota. I això ho sabíem. Llavors, havíem de ser conscients d això havíem de ser conscients que tindríem la pilota i que no podíem prendre mal tinguem la pilota. Ens posem en un 2 a 0. I, i, bueno, cap al final del partit d'ells ens fan un gol, eh, que és el que també busquen, és buscar un, un resultat ajustat per arribar al final del partit amb, amb, amb trencar una mica el partit i a veure si això si es poden el marcador. Van poder-ho trencar i o si els, els hi va sortir malament i els van fer el tercer gol. Eh, també cal dir que, bueno, que, que dia d'avui el tema de pilota parada tenim en el Ferran, que el tenim molt posat i amb una efectivitat brutal, eh, que, a més a més, de moment és el màxim l'ajuda de la Lliga, i això també ens fa que bueno, entre això que marquem i que no ens fan tants de gols doncs, bé, doncs aquí estem a molts darrers que tenim M'haveres mm -hmm. uh, comentar que aquest al Lloret, ara ho acabes de dir és un equip que vol esperar arribar viu els últims minuts de partit uh, sabent això, què, què vas fer tu perquè no, no es pogués fer això perquè no es pogués arribar aquí Teníem molt clar que havíem de passar per al la no marcador perquè has d'atacar d'una manera molt rara perquè es penquen molt a darrere i no fan res més que tancar-se Llavors, si tu et precipites d'anar-los a, a buscar, et surten en una contra i et poden fer mal. Per tant, sabíem clar que, que havíem d'anar a parar el marcador perquè ells no et el a anar a buscar. Llavors va ser un tipus de partit que dic jo, de canes de pur, potser una mica no gaire vistos perquè ells no et venen a buscar esquerra darrera i nosaltres ens anàvem passant la pilota. O sigui, anàvem passant la pilota, anar fent rondos, i anàvem passant la pilota, i en cap moment podíem patir eh, zero risc. Clar, si tu vas perdent amb el marcador, has de tenir un risc, i amb aquest risc et pots et pot venir el gol, eh, encara més i més en contra, no? El fet de posar-te per davant el marcador, vas amb la tranquil·litat marcador, i després, bueno, no, no, vull dir que, que vinguessin ells a buscar-nos si hi havia alguna cosa, i no van venir, llavors, on el moment que venen, que venen quan falten dos minuts, venen, i venen mal estructurats, i nosaltres els podem faltar el tercer gol, i és quan, quan bueno, quan trenques ja el partit, jo doncs ja per perdut. Uh -huh. D'aquesta segona jornada, aquesta victòria de Palafrugell, eh, no veig jo, a priori, cap sorpresa significant, no? No, no, tens rodats una mica volcats, eh, molt calafell, calafell Vic. Uh -huh. El 5 a 1. Eh, tens, que, que jo penso que tots aquests estem per allà, a la mateixa lligua, a la mateixa lligua, i per tant és el únic que dir eh, més veig méss que em pensava tolvo no, de més és, és tot és, és previsible se suposa que aquesta setmana que ve ens desplacem a Corunya i ens en desplacem a eh, principi a perdre bviament però amb la cara ben alta però eh, no ho sé eh, igual tens plantejat alguna cosa per intentar donar la sorpresa no? home jo, jo plantejo el sentit, i vull que s'agafi d'aquesta manera, o sigui, jo vaig llarg perquè em posin a puesto, ¿vale? o sigui, vaig a l'Iceo perquè, perquè ens col·loquin, perquè ens posin a puesto, perquè sé que és un equip que no és de la nostra lliga, i ens han de col·locar a puesto, ens o sigui, han de dir un temps d'estar, ¿vale? però clar, ens han de dir un temps d'estar, no vol dir que ens posin a sota, per tant, eh, veurem on estem, o sigui, sí que jugant amb l'Iceo veurem realment on ens toca, vull dir, si sí, a que ens, que ens totes els guanyem, doncs la dic que aquest any, escolta... Vigila. Estarem allà, estarem mm. allà està clar. Si, si, si a l'altre que la després eh, no tenim els tres punts, però resulta que, que ho tenim bé, que estem que hem i que els hem posat en contra les cordes, doncs voldrà dir que estarem, estarem més en vall, però, però que, que podem fer feina durant la temporada. Si a l'altre que ja anem allà i ens en foten nou... Eh, Uh, haurem d'esperar un, un altre examen, perquè aquest, veurem que aquest no, no, no, no ens ha servit a res i no sabem ni, ni a quin, ni a quin estem de, de la categoria. Per tant, m'ho plantejo d'aquesta manera, o sigui, plantejo realment un examen uh, per veure a, a quin lloc em col·logo. Mm. El primer examen de pretemporada el vaig tenir al març i, i ja vaig veure que aquest any podria viure coses perquè, ens, perquè no vam fer un mal paper i per tant ja que, que, que l'examen el vaig suspendre, però no... no, no, no no vaig sortir d'allà decepcionat, doncs pues ara veurem el Liceu, que el Liceu va i guanyen el Barça, guanyen l'altre dia en el, en el Monya, per tant, veurem aquí lloc ens convoc uh -huh. en aquesta gent. Una mica com el que ha fet el, el Barça amb el Girona aquesta jornada, no? Que, que... Sí, al final... 8-2, sí. Al, 2, final, eh? és... Clar, uh -huh. al final, és, és, és veure... És, és, has de treure conclusions d'aquests partits, el que passa que tampoc, tampoc és el que diem, eh? tampoc ens hem de fer gaire mala sang, eh? perquè al final... Uh... Si ara poséssim eh, sobre el paper, i estem al dia 30 de setembre, per tant, 1 d'octubre, eh, poséssim que portem doncs, nosaltres un mes i, i, i unes quantes setmanes del mes d'octubre, o sigui, quan tant és dia que vam començar, i el dia que van començar ells, quantes sessions d'entrenes han fet nosaltres i quantes sessions d'entrenes han fet ells, segurament ja em doblen o, o, o, o quatre vegades més de que, que he fet jo. En un mes. I... Aquí està la diferència que tinc jo sempre. O sigui, la diferència està aquí. O sigui, uh, si en un mes... És, és, és com allò de dir, no? Vas d'aquí a, a Girona amb cotxe i un te treu 5 minuts i l'altre te'n treu 15. Dius, hostia, doncs, si en poc espai et treu tant de temps, aquí ha passat alguna no? un corre molt. No? Doncs si en tan poc temps, ja m'ha d'oblar un, un, un, un número d'entrenos, imagina't enganxar-los el mes d'abril o maig. Doncs a veure, a veure si els aturen abans del partit i els hi posen una multa per córrer massa. Que ja bueno, a vegades ja passa, a vegades passa, perquè és, esport, perquè és esport i mai s'ha de confessar. Xevi, quin el plan d'aquesta setmana que teniu ja per, per, per finalitzar? Bé, bueno, m'entreno avui, avui dilluns, parlar una mica del partit de, del Lloret, de noves coses que han fet bé o les que han fet malament, entrenar part física, i dimecres parlar ja de, del tema del, del liceu que ens poden fer ells i què podem fer nosaltres, dijous, tornar-ho a treballar, dissat al matí anar cap al liceu, estar tot el dia tancats a, a hotel i diumenge al matí, a les 12, a partir i la vera com ens ens sortim i tornar diumenge a les 12 de la nit. Per tant, fer un nit, han, fer i un i nit a col·laborar. Sí, i tornava a la Rure, doncs a les dues del matí del, di, del diumenge i a les set de matí dret per anar a treballar. Exacte, anava a dir, a treballar una altra Tots et deixem que treballis. Xavi, gràcies sí, per estar tot. nosaltres. Pues, doncs molt doncs, pues, doncs, pues, vosaltres. Adéu, adéu. Menja molt per poc. Poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc,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 Seguim amb el nostre espai i continuem a través dels Esports del Punt. La segona aturada del dia d'avui és el món del futbol, en el qual començarem parlant avui del resultat d'aquest cap de setmana del partit del Futbol Club Palafrugell, amb aquesta tercera catalana que demostra una vegada més que és una categoria dura on les hi hagi. Saludem el ministre del Futbol Club Palafrugell, Raül Coloma. Bon dia, benvingut. Ja. Bon dia, Raül. Uh, empat en el marcador. Empat també en el joc d'aquest encontre entre per la fugida de Valldoria? Bueno, es podria dir que sí. La veritat és que mai, mai vaig estar content. La gent que va venir al camp segur que ho va veure per, per suposo, per la meva forma de reaccionar. I, I sí, sí, sí, en definitiva sí. Jo crec que l'empat va ser just. Uh, no vares estar gens content? Et vares emprenyar? Sí, perquè en, en cap moment des del minut 1 ja es va veure que que el que proposàvem no era el que, el que volíem, que en cap moment vam estar tot còmodes i, i bueno, en fi, si no, no vam poder, doncs, no vam mostrar el que nosaltres volem, volem fer. Tot i això, el Paquet Berset no s'havia aprofitat l'avantatge quan aquesta va arribar. Sí, i totes les manes també va arribar d'una forma un pèl, bueno, un pèl estranya, no? Ells l'estaven fent al seu joc, nosaltres intentant, doncs, doncs bueno, al final posem per davant i anar jugant aïllada aconseguint-se un, bueno, aconseguint un gol una mica estrany per dir-ho manera I, i al cap de poc també a fer els canvis, doncs ja fan el, el seu gol mm -hmm. hi, ha, hi ha una cosa, quan dius tu no fèiem el joc que volíem, eh, també el rival deu tenir alguna cosa a veure us va sorprendre alguna cosa del plantejament de la Batllòria? No, realment no, la veritat és que és, entenc que és total de mèrit nostre i, i com a primer culpable, evidentment soc jo Vull dir, no és, no és que ells ens contrarrestessin d'una forma que no els paressin, pel contrari, en, van fer el partit que esperàvem, i tot i així, és el que per això em molestava tant, doncs no vam ser capaços d'estar de, davant la marca d'obrir molt de temps ni, ni de guanyar. Mm -hmm. uh, havies comentat a la prèvia del partit la dificultat que entranya amb equips com, com el rival d'aquest diumenge de jugar a l'estadi municipal. Sembla que tot i això s'hi varen sentir còmodes. No, no ho crec. La veritat és que és el que vam comentar l'altre dia. Ells, ells sí que van proposar el seu joc d'estil directe i, i en cap moment jo diria que van estar còmodes, però traient el, el màxim possible de, de les jugades d'estratègia i sobretot a la segona part que va ser algú descarat amb, amb el tema de perdre el temps. No, no sóc de criticar actituds d'equips de, rivals, però sí que és veritat que Bueno, dels, dels, en teoria 50 minuts que ens van jugar la segona part, jo crec que, que realment de futbol en van haver-hi 15-20. Mm -hmm. uh, per això ja és decisió de l'àrbitre, no?, allargar el partit uh, 5-10 minuts o els que correspongui. Sí, sí, per això al final aquí no... són coses que no podem controlar, jo sempre els dic als meus jugadors no? que, que cada acció que ha passat ja no es pot canviar i que només podem començar a preocupar-nos del que està passant actualment i del futur i doncs ara ja doncs, aprendre la situació d'aquest partit anterior i, i seguir uh -huh. davant uh, d'aquesta jornada s'extriu doncs que només ha estat uh, de fet una com deia aquella villa cançó que no sé si coneixes perquè ets molt jove una pedra en el camino que deien, uh, però suposo que comencem a triure algunes conclusions i és que uh, com molt bé vares dir l'altre dia això serà molt més dur del que ens pensem sí, sí, segur no és no és que simplement ara ho vegi, sinó que em confirma el que, el que ja creia. No? Potser, potser això serveix també perquè l'equip doncs, no es despisti tant o, o d'alguna manera doncs, doncs aprengui dels errors, però com dic, no és només cosa seva, jo entenc que també em vaig deixar portar per, per el que demanava el partit en aquell moment, o per el que es proposava el rival, i segurament potser si tonés a començar el partit, a la més fredament faria altres coses, no? però, però bueno, és el que diem, ara ja està, depenem a la pròxima i, i seguim. Mm -hmm. Aquesta és doncs, la jornada, la quarta jornada d'aquest campionat. El Palafrujell manté aquesta eh, tercera posició ara mateix, eh, tot i que hi ha algun rival que té algun partit menys i ens podria avançar. Eh, veus eh, que, que les coses comencen a posar-se una mica dures, sobretot per al tema del, del Tordera, que dèiem l'altre dia que ha començat la Lliga com una moto? Sí, clar, al final tomeix la classificació i la raïda que estava a 5 punts. De, del teòric líder, no? Bueno, sense teòric, són, són líders segur, eh, som tercers i, i diria que hi ha arbúcies i vilartades que, que encara poden sumar perquè tenen algun partit de menys. Exacte. A part de Sant mm -hmm. Pol, a part de Sant Pol, però Sant Pol no, diria que no es pot superar. O, o sí, però sí, és un punt, sí. Bé, són, són aquests equips els que encara poden donar guerra i, i està per sobre. Llavors, mirar la classificació ara realment és, és algo anecdòtic, no? Perquè... Eh, és el que diem. puc pensar-m'ho com que en teoria hem perdut 5 punts o puc mirar com que encara en podem aconseguir un total de 97%. Efectivament, podem aconseguir molts punts i estem portant a, a terme doncs, aquest començament de temporada engreixant una mica l'entitat Recordeu que vam parlar bastament aquesta setmana passada amb en Raül, que ens va visitar els nostres estudis i ens va comentar que pas a pas és una feina de construcció la que s'està fent ara mateix Ara tampoc podem deixar passar gaire setmanes més No, no, i tant que no L'equip sabrà, perquè de moment al campionat temps perquè descansin no? i estiguin amb les famílies, que al cap i a la fi eh, són els que sempre ens estimen de forma incondicional, guanyem o perdem i, i el futbol no és el més important a la vida i, i menys aquestes categories. Per tant, eh, simplement és això, veure que, que bueno, sí, que, que hem tingut un partit en el que hem guanyat i que per fi ara doncs, és això, tenim la gran oportunitat de poder, doncs, bueno, estem a la jornada 4, perquè no guanyar 30 partits seguits, no? Uh -huh. uh, propera jornada, uh, contra el quart, uh, un equip que està navegant per aquesta zona, un, un empat, dues, uh, dos empats, una victòria i una derrota, aquesta darrera jornada. Uh, què en saps del quart i com, com penses que, que podem jugar amb el seu camp? Bueno, és un camp, és un camp que està bé. L'any passat vam tenir, vam tenir certs problemes. Me'n recordo que que també em vaig enfadar perquè passen les primeres jornades que, que vam anar allà i es van fer uns dels gols d'aquests que dic que em fa, em fa ràbia rebre pel, pel fet de tenir-los tenir treballats, no? Però, bueno, sé que van tenir forts problemes l'últim partit, encara no he pogut veure'ls, tot i que estaran i que estaran ben vistos d'aquí un parell de dies. I, i res, doncs quan, quan sàpiga ben bé què ens donaran, no? doncs, doncs jo estaré en canç de dir-t'ho i, i veurem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 Doncs com recordem ara mateixa amb aquests resultats de la jornada, la Soleda també empatava a casa el seu partit en d'aquesta jornada, sembla que tothom s'ha posat d'acord, i ho ha fet amb un rival, en parlàvem precisament amb en Nacho, que ara el tenim a costat del telèfon, Nacho Paz, l'entrenador de la Soleda, de que l'any passat van començar fatal les gent perquè aquest any sembla que s'estan espavilant. Nacho, bon dia, benvingut. Hola, bon dia, què tal? per tant nosaltres. <ríe> aquest Arbúcies sembla que té la lliçó apresa de, de la temporada passada no vam parlar diguem-ne i ja van dir que teníem pinta de ser un bon equip i la veritat és que era un bon equip però bueno se'ns van escapar dos punts uh, se'ns van escapar dos punts segons tu uh, el resultat és just o la uh, mereixem la victòria i nosaltres fins al 70 mereixem la victòria nosaltres i els partits duren 90 minuts i els últims minuts es va girar la cosa se'ns va posar la cosa molt i molt malament i mira al final van poder rescatar un puntet però quan ocasions i no les fots dins, al final les coses... Bé, bueno, el, el, sí. no, el que no la posa dins ho acaba pagant, sí. eh? Això... Sí, sí, sí, sí, vam tindre unes quantes i si no les fots dintre, al final gira tot i ja, encara gràcies que vam rascar un puntat. Per tant, al llarg de, de l'encontre, creus que la Sauleta va ser superior al seu rival? Sí, almenys per intensitat i per ocasions, les ocasions que a van tarda tindre nosaltres, però és el que t'he dic, si no les fots, al final gira el partit se li va posar de cares amb ells perquè ens van expulsar els jugadors es van posar davant el marcador i mira, al final, per intensitat, per ganes els nois ho van creure i van poder empatar tu. Explica'm una mica, perquè, perquè, saps, sí, perquè jo veig una mica enrebaçar tot aquest encontre el partit, va anar d'aquesta manera que tu dius, eh, però a falta de poc pel final es va avançar, eh, precisament ells a l'Arbusi van marcar el 0-1 sí, no? sí, nosaltres vam quedar, ens vam quedar en 10 al minut 70 i els 5 minuts es vam quedar amb 9 i ens sembla que vam marcar ells vull pensar que van marcar ells el 0-1 i encara així no es van quedar en 8 i en el minut 93 en el descompte, el 93, local d'una l'àrbit van empatar d'un córner tús, i van tindre una sota espectacular uh, Escolta, moltes de fet no hauria de ser normal, moltes targetes, no? Bueno, no, les targetes van ser algunes d'elles van ser una mica per novetades, de veritat, però no van ser de greus, ni, ni molt menys van ser garron de samarreta, jugades treballdes i mira venttina la mala soda que els van acumular els mateixos jugadors tu. Mm. Expulsions d'en Ferran Dugarte precisament al minut 78 just abans del gol després li van Pérez també em penso que el van expulsar en Jordi sí. Díaz Medellas precisament fa, fa, fa poc Medellas dimendres que no tenia jugadors perquè en recuperaves home, això vol dir que quasi quedes en quadre pel proper partit, no? Mira, aquests tres que no poden jugar a més dos que se m'han lesionat que en principi ja no juguem més en un parell de tres perquè són travades musculars o sigui, imagina't <laughs> imagina't <-te>. imagina't <laughs> No, ja, ja comencem la setmana bé ja t'estàs preparant els pantalons per sortir tu, o què? Sí, aquest, aquest, en aquest moment ja ho veurem, tu. seré cap uh, oh, a doncs déu-n'hi-dos trep... perdó eh, per tothom que m'escolti perquè hàgiu trepitjat merda no? bueno, ja s'agirarà el no? uh, que comence mal bien acaba no? pues, esperem que sigui això de veritat perquè bé. la veritat és que aquesta setmana tindrem complicat per fer onze però guant fins i tot per fer uh, onze bueno. tindreu difícil okay. Sí, perquè tenim encara molta gent que està treballant i, i, i tinc quatre baixes de quatre nanos que fins ara estan vingut tots els partits, o sigui que imagina't, ah, complicat. Déu n'hi i vosaltres no podeu estirar del juvenil, òbviament, perquè no teniu... No tenim, no tenim futbol base i no podem tirar d'en joc. Doncs a veure com ho podeu fer, perquè tampoc és qüestió d'anar allà, no sé, en, en quadre, no? Que també la imatge veure, que es dona és una mica així, a veure si podeu sí. recuperar algú. Sí, ja que dic, si comencem a fer setmanes comencen a venir la gent i podem començar a treballar per bé perquè cada setmana és un problema més gran, tu. Mm -hmm. Però bé, bueno, paciència, jo... eh? Paciència, hem de tenir paciència. Molt bé, el rival tampoc serà fàcil perquè és el Cils, recordem-ho? No, sí, un partit difícil. Jo... Um... Digues, digues. No hi ha fàcil, aquesta categoria no hi fàcil, eh? Molt ja, ja ho estic veient i no. <laughs> Heurem de patir. Escolta, Natxo, doncs, et eh, deixo que treballis aquesta setmana com puguis eh, i, de fet, en parlarem divendres de cada sí, veure no. si has pogut solucionar algun d'aquests problemes. Vinga, divendres parlem de com està la cosa, vale? Moltes gràcies. Vinga, sí, ja, una abraçada, que vagi bé. seguim a través del nostre espai després d'aquesta introducció amb el món esportiu que ens ha portat al món del futbol en Raul Coloma recordem l'altre resultat de la categoria l'empat també a casa de la Sauleda, en aquest cas amb el partit que disputava davant de l'Arbúcies, un equip que ha començat molt diferent la Lliga aquesta temporada respecte a la temporada passada l'Arbúcies ara, com ens recordàvem en Raül fa un moment, és cinquè però té un partit menys per tant, podria arribar a ocupar la segona posició. El Palafragir és tercer amb 7 punts empatat en Cala, Guido, Vilartagues i Herbúcies aquests dos equips amb un partit menys eh, recordem que també Farners, Sant Pol i Lloret eren partits eh, pendents al Sant Pol en té dos les Saoledes 14 a la taula classificatòria una victòria, un empat, dues derrotes eh, va començar amb les dues derrotes per tant els dos últims resultats són prou positius comentàvem la propera jornada el partit en, del Palafruigilla el seu desplaçament al, al camp del quart la Saoleda per la seva banda visita el tren de joc del Sils, que ara mateix també està empatat a punts amb l'equip Pala Frugillenca anem a saber coses de l'altre grup, del grup 17, no, del grup 15, és exactament, del grup 15, de la tercera catalana, on hi tenim, entre d'altres, el Bisbalenc, el Torroella, el Begú, el Pals i el Verges, equips de casa nostra, dels quals a poc a poc anirem parlant. Si algú ha començat bé la lligues, el Bisbalenc, el Torroella també, un partit menys és segon, contra els seus partits per victòries, però el Begú està perllà. allà, 7 punts, 6ena posició, 2 victòries, un empat, una derrota. Què ens eh, dirà d'aquest encontre el míster de, del Bagú, que ja parlàvem la temporada passada amb ell en diverses ocasions? Doncs anem a saber-ho, a veure què en pensa en Damià Segué. Bon dia, Rafael. Bé, aquest inici de temporada, com, eh, com es pot veure en els resultats fins ara, d'aquestes 4 primeres jornades, doncs, hem sigut una mica irregulars. Bé, és una mica també per al donat perquè a la pretemporada tampoc, com tots els equips d'aquesta zona de la costa, doncs que la gent treballa, la gent té les obligacions, doncs és complicat conjuntar tothom, que tothom pugui venir a entrenar, que tothom estigui a un nivell físic semblant, i a poc a poc doncs, anem, anem, eh, ens anem ajuntant, a poc a poc la gent es va posar en ator, a poc a poc eh, l'equip va veient tot el que volem, i i bé, és, ha sigut una mica complicat. La part positiva també de la pretemporada és que, que de la necessitat se n'ha de fer una virtut i ens han aparescut uns nanos sortits del juvenil, que encara són juvenils, que jugaran amb el juvenil d'aquí, pues que, que ens han mantingut un nivell altíssim, que ens han permès a competir tots els partits i que ens han d'ajudar molt eh, aquesta temporada. La idea de la temporada és com l'any passat estar de mitja taula en amunt competir tots els partits i després doncs, el partit a partit veurem el futbol sempre te, te deixa en el lloc on et mereixes. El partit d'ahir del Borrassà doncs, era un partit la veritat que molt complicat sobretot a nivell mental veníem d'una derrota molt dura al Camp dels Roses no per la manera en què es va produir però sí pel resultat, perquè quan veus un 6 a 1 sembla que ha sigut tot un desastre i la veritat és que és una mica enganyós perquè a mi ja parlàvem 0 a 0 eh, amb moltes possibilitats d'anar per davant al marcador però després a la segona, a la segona part, a les últimes quarts d'hora l'equip es va enfonsar i va deixar aquest resultat que era lletjíssim ahir quan, quan vens d'un resultat així a, entra en dubtes Uh, i, i, i era difícil uh, per a aquesta situació. A més a més, el partit comencem la primera part guanyant, amb cinc minuts ens remunten, entrem al descans amb un, amb un 1 a 2. Aquest descans era per mi bastant clau per, uh, per, uh, per fer un, un, un canvi de dinàmica o, o, o sortíem a la segona part, tiràvem endavant això i tots ens anàvem amunt o, o podíem quedar bastant tocats i l'equip va sortir, va respondre totalment, vam sortir, vam fer una segona part molt bona, pràcticament el rival no va poder passar de mig camp, no ens va generar perill i nosaltres a un ritme altíssim doncs vam poder remuntar el partit, a més a més guanyar ja amb, amb, amb una diferència de, que donava tranquil·litat, amb un 4-2 i, i deixar una mica tornar a estar on, te, on te, jo crec que l'equip es mereix. El, la setmana que ve ens ha desplacat a Maller, un rival que encara no ha sumat, un camp també petit, gespa natural, eh, rival complicat, dur, bé, eh, irem allà a competir, ja t'ho dic, partit a partit, eh, això és una carrera de fons, i al final doncs, segur que estem on, ta, on ens mereixem. Moltes gràcies i seguim en contacte. Moltes gràcies, Rafael. Així ens parlaven en Damià Seguer d'aquest començament de temporada del Bagú, i ja classificat ara mateix, i un altre dels equips que volem destacar també amb aquest grup, amb aquest grup 15 de la tercera catalana, és el dels nostres veïns de Pals, que han començat amb dues victòries i dues derrotes amb aquesta classificació, de moment, amb aquestes quatre jornades disputades. L'últim partit ha estat una victòria, dos a una a casa davant del Sant Pere Pascotó. Igual que la temporada passada, en David Martínez també ens farà cinc cèntims de com veu ell la temporada començada. Hola a tothom. L'inici de temporada de l'Edit Pals és, és irregular a fora i, i de moment molt bona a casa. Els dos partits a fora ens ha costat una mica i no hem aconseguit puntuar, tot i que l'últim partit de front de l'Edit Pals vam jugar molt bé, però es va perdre-ho a zero. Però vam tenir més ocasions i vam tenir un control del partit important, però no van anar bé. Ens, ens falta acabar de puntuar fora, però a casa els dos partits que hem fet han, han sigut dos victòries i de moment em fa pensar que a casa pot anar bé aquesta temporada. I el partit d'aquesta setmana que vam jugar amb el Sant Pere Pescador va ser un partit molt disputat i molt intens. Vem saber llegir el partit, sobretot a la segona part, la primera va ser molt oberta. Vem arribar amb un pat a un al descans. La segona vam treure més ocasions que el rival i vam aconseguir tapar molt bé els seus atacs i de fet només van, van aconseguir fer una jugada de perill real amb una pelota penjada l'àrea al final del partit, quan ja estaven jugant tot. Però va, va costar, va costar el Sant Pere, va, va posar un molt, bon, un molt bon ritme i al final vam saber també patir aquells minuts d'aquell rival s'ho jugador tot, que també s'ha de saber. I per ara, de moment, estem satisfets i ens falta millorar a fora que ho intentarem aquest cap de setmana al Camp del Verges. Restaurant Mar Blau, especialitat en cuina mediterrània, paella, peix, pizzas, Restaurant Mar Blau, obert tot l'any, Platja del Racó, Platja de Pals. Fins aquí aquest apartat que ens ha portat al món del futbol amb aquest, aquests impassos, aquests moments que ens hem acostat fins a Pals i fins a Begur amb en David Martínez i en Damià respectivament. Seguim els esports al el punt i ara ja ho fem parlant d'en Vol, no començarà gaire bé la temporada temporada eh, per eh, el Garbí amb el seu debut a la Lliga Catalana amb el seu partit en d'aquesta jornada davant de del Vila major d'una derrota a casa, ens en fa 5 cèntims en aquest partit Luri Sierra doncs no va poder ser el primer partit del Club Humble Garbí a Lliga Catalana va acabar amb una derrota i una derrota contundent per 6 gols de diferència vam encaixar 33 gols, que jo això no ho recordo des de, des de que vam agafar l'equip caixar 33 gols a casa nosaltres normalment som un equip que, que encaixem poc i, i bueno doncs, doncs res a dir el partit va començar molt igualat de tu a tu inclús ens van posar tres gols per sobre nosaltres però bueno després doncs a dues exclusions directes per nosaltres ells ho van aprofitar ens van, es van posar ells per sobre el marcador i ja va ser doncs, la tònica de tot el partit. Nosaltres vam anar remolc i, i no van poder. El seu porter va parar moltíssim, a parar molt més que els nostres. Eh, els seus jugadors van tenir molt més encert. A part, van venir amb, amb afició i, i també doncs, els, van, els van esperonar. I res, doncs nosaltres eh, vam... Vam fer el que van poder, vam lluitar, però no, no vam poder guanyar el partit i, i ja estem pensant doncs, en el partit d'acabar. Doncs a veure què passa amb aquest partit de Gabà, un mal inici, però això queda molta lliga per endavant, esperem que les coses puguin redreçar-se després d'aquest partit contra el Vilamajón, no oblidem que és un excepcional equip, al qual l'any passat es va poder derrotar per un gol. Endavant, doncs, a la gent del Garbí, la setmana que ve ja s'incorporen també l'equip femení i el segon equip, dels quals també anirem informant puntualment amb el nostre espai de d'esports al punt. Espero que hagin començat millor les coses, la gent del Tenis Taula Palafrugell, amb Miquel García ens fa 5 cèntims de la jornada d'aquest cap de setmana Hola, a continuació comento com ha anat la jornada dels equips sènior del club trins de taula per la Forgell. recordem que ha sigut la primera jornada d'aquesta lliga, 2019-2020 uh, començament fortíssim de l'equip de preferent doncs uh, va guanyar per un contundent 6 a 0 a l'equip del Camp Young que inicialment va sorprendre doncs uh, va venir amb un nou jugador que ha incorporat que prové de la Lliga de Tercera Divisió Nacional, però tot i així no va ser suficient doncs, per poder aturar en cap moment els nostres, que, com he dit, van, es van impulsar per un claríssim 6-0. En quant a l'equip de primera, doncs no va tenir tant de sort, van perdre eh, per un resultat de 2-4 davant del club Tens de Taula Girona, un club que aquest any s'ha reforçat molt amb jugadors que provenen d'equips de la Lliga preferent, amb l'aclarat intenció a la Lliga preferent l'any que ve. Per tant, derrota de l'equip de primera i victòria de l'equip de preferent en aquesta primera jornada. Gràcies i fins ara moltes gràcies Miquel per aquest primer resum de la jornada de, de la temporada del tenis taula Palafrugell una victòria, una derrota a veure com van les coses la propera setmana n'anirem informant sempre a través del nostre espai seguim amb aquest dilluns 30 de setembre els esports del punt a Ràdio Palafrugell i ara qui ens parlarà del cap de setmana i de com anaran les coses per la gent de la gimnàstica rítmica és l'Ester Idalga, bon dia Esther doncs si sí, aquest cap de setmana van anar a la sèptima Internacional Figueres Cup Eh, el dissabte en el conjunt júnior de nivell 4 i va aconseguir la quarta posició i aquest diumenge amb les individuals del nivell 7 eh, van aconseguir Iris de cuero, la primera plaça en la categoria júnior la Martina León també la primera plaça en la categoria cadet la Gisela Negra, la segona plaça, a la categoria Prebenjamí. I la Laia Solà, la tercera plaça, a la categoria Alevi. Aquest mes posa en forma els teus pneumàtics a Ana d'Auto, la Ford de Montras, Primeres marques a preus imbatibles des de 69 euros. Consulta preus i condicions a Ana d'Auto, la Ford de Montras, Anem cap al final del nostre programa d'aquesta setmana, d'aquest dilluns, amb els esports al punt. La recta final ho fem després d'haver-vos afrontat tota aquesta informació i uns instants finals que dediquem a una entitat que comença la competició la propera setmana. És el Futbol Sala Vall d'Orega i en parlem, com sempre, al nostre costat. Ens va acompanyar tota la temporada passada amb Xavier Ferrarons. Xavier, bon dia, benvingut. Hola, Bon dia. Gràcies, Xavier, per estar amb nosaltres. Informacions doncs, que ens arriba des del futbol Sala Vall d'Orega. Com planegeu aquesta temporada, eh, amic meu? Bé, bueno, eh, dificultats, com sempre, però amb ganes i tirant davant i, bé, bueno, com de sempre. Mm -hmm. Aquesta temporada comptem amb un equip sènior que jugarem a la, a la segona divisió ginrúnida. Uh, van obtenir una oferta de la federació per pujar a primera divisió perquè hi va haver una retirada, però la van renunciar perquè el pròxim equip que tocava i continuem jugant a la segona divisió i a veure si podem aconseguir pujar a primera doncs no per, potser que dic, per altres rivals sinó per menys per propis perquè considerem que no estem prou preparats i a veure si podem fer el salt l'any que ve mm -hmm. i yep. després... Fiques -fiques. No, doncs t'agrada demanar si hi havia hagut una, una renovació de l'equip o continua amb, amb els mateixos esquemes bàsicament? No, els mateixos jugadors, el mateix entrenador, hi ha dues o incorporacions. Hem completat l'equip, que eren molt justos d'efectius. De I bueno, sembla que de hi ha molt bona harmonia, portem un mes de pretemporada. I bueno, hi van fer el primer partit de vistós i únic de, de la pretemporada perquè per programes laborals no s'ha pogut fer més. Ara sembla que hi llibertat els jugadors eh, a partida de Tindran. I bueno, vam perdre 0-3 a casa contra el Tordera Park, un equip de primera divisió, que vam plantar el Cicara, vam tenir ocasions de gol, vam fallar forces, i bueno, vam competir molt bé i contents doncs, de començar la temporada amb el primer partit de Lliga la setmana que ve, i a veure, a veure què ens sortirà. On te jugueu aquesta primera jornada? La primera jornada jugarem a casa contra el riu de Llons. Molt bé. I menge, menge a les 6 de la tarda. Diumenge a les 6 de la tarda. N'estarem mateix pel programa de divendres, també per comentar-ho. Uh, Me parlaves del segon equip, no?, del filial que teniu o del, de l'equip de no, Catalunya no, Inferior? El juvenil. El juvenil. L'any passat, passat teníem un cadet i aquest any aquest cadet ha passat a juvenil, tot i que la veritat dels jugadors són cadets, però no som, la idea era fer, fer cadets i juvenils, els dos, però no sortien, i farem un juvenil sol. Eh, bueno, un jugariu que moments donats pot reforçar el primer equip i que també tenim deu jugadors i que bueno, també comencem la... la temporada dissabte que ve eh, també a la pista del Torrero, vull dir, canviem, canviem els partits i, bueno, i també amb molta il·lusió als ganes i tot, tot igual. Molt bé, els dos equips doncs, que tenim, tu aniràs informant cada setmana dels resultats i, de les, i dels ets i uts d'aquests dos equips, però com sempre fer una crida, no?, perquè si, si hi ha gent que li agrada el futbol sala, doncs que, que vinga, que s'hi apunti. Sí, a veure, a part dels dos equips que tindrem en competició, com que dit, fins ara, el sènior i el juvenil, doncs tenim un equip barrejats de Benjamí, i, però Benjamí, eh, que faran partits amistosos i, bueno, els pares no i, i bueno, esperem doncs, aquests nens doncs, eh, bueno, que disfrutin del famós esport del futbol sala. i a part d'aquest temps doncs, tenim una novetat aquest any que hi ha 7-8 noies que han vingut al club per formar un cadet juvenil eh, femení bueno, venien molt engascades volien començar a competir aquest any nosaltres els ha agradat molt però el ens ha fet preveure que l'ideal seria que ja estan entrenant, que entrenin, que disfrutin, que n'aprenguin, bueno, i que busquem amistosos com més en trobem millor i eh, competir de cara a l'any que ve, aquesta és l'idea. Però mm -hmm. per competir de cara a l'any que ve, eh, des d'aquí, si m'ho permets, fem una crida eh, a noies de la comarca que vulguin trobar de jugar a futbol sala, de les portes obertes a Vall d'Obrega, els decidem per completar aquest equip, i som noies, noies nascudes entre el 2001 i 2005. Vull dir que tenim les portes obertes i es poden posar en contacte. Nosaltres estem els dijous, els dimarts i dijous a les tardes, al pavelló de Vall d'Obrega, vull dir que es, es poden posar en contacte a nosaltres. A les tardes, a quina hora és a les tardes? A les 5, a les 6... On? A, tarda, a, partir de, a partir de les quarts de set, les noies són a partir de les quarts de fins a les quarts 8, però no, no si són endavant. Doncs noies nascudes, noies nascudes entre el 2001-2005 més o menys, que, es vulguin, que vulguin jugar a futbol sala eh, amb el, el Vall d'Obrega i que vulguin començar a entrenar i a passar su pipa pipa doncs cap allà per formar part d'aquest equip femení que eh, de moment continu, estarà entrenant i, i fent partits amistosos i que doncs la idea és que tingui representació ben aviat eh, amb les competicions del futbol sala a Vall d'Obrega molt bé, doncs bona feina, sembla que a poc a poc va creixent, no?, una mica eh, també l'interès Sí, eh, sí, un cop és petit, costa molt però, bueno, eh, nosaltres tenim les portes i, bueno, hobert eh, a tothom, com he abans. Molt bé, a part d'això, eh, el nostre interlocutor, que és eh, en Xavi Ferrarons, aquest que té eh, un nou càrrec dins la Federació de, de Futbolsó, la veritat, o sigui que ara ja tenim de jefe de la província. Bueno, sí, eh, va ser una sorpresa perquè vaig treure una trucada a millors d'agost del delegat de futbol sala Gironí, que és en Miguel, Sr. de Blanes, que fa vuit anys que estava en el càrrec, i la trobades doncs, del secretari de la Federació Guirona, que hem de dir doncs que eh, aquests senyors que hi havia fins ara, eh, han aconseguit que la, aquests últims anys que Girona tingués una delegació pròpia de futbol sala, que no de Paquès de Barcelona amb moltes coses, que o sigui, hi ha una delegació pròpia que Girona. Les lligues són gironines, vull dir, abans vies d'anar a jugar al Maresme, ara no cal, vull dir, arribem a Tordera i prou. I bueno, han, han fet molt bona feina i vaig tenir la, una sorpresa que me'n van trucar a mig agost, que buscaven un delegat perquè ell no podia continuar, perquè havia ja, ja portava 8 anys en el càrrec i per diferents motius no podia continuar. I vaig dir, bueno, me va, estret, bueno, me va sorprendre molt perquè ja pensava que abans de neu hi havia altres persones al món del futbol sala o amb més experiència o més anys, no? Però vaig dir, no, no, si tu vols, volem que siguis tu, volem que siguis tu. Bueno, vam tenir un de reunions, al final és acceptat. Uh, bueno, ja dissabte vam estar en una reunió a Barcelona amb el secretari que continua el mateix, Lagos, que és un noi de, de quart. I avui tornem a tenir una reunió a Barcelona i, per, bueno, ja hem posant l'agull d'aquesta nova temporada doncs, per, per, per tot el que s'ha de fer doncs, eh, trobades de femení, trobades de prevenger vi, trobades d'escoleta eh, seleccions comarcals bueno, molta feina i bueno, per un costat encantat que conté tu i, bueno, i, i, i, i trobar-ho trobar mm -hmm. a, a veure què em surt doncs sense cap problema, quan necessitis una altaveu per qualsevol d'aquestes coses, encara que siguin de la Federació Gironina Global, eh, és un honor que, que hi hagi una, una persona de casa nostra que estigui al capdavant d'aquesta delegació. Per tant, ja ho saps, qualsevol cosa aquí estarem. Alguna cosa més que ens vulguessis explicar, company? No, vull dir, us iré durant tota la temporada del que anem fent, com la temporada passada, i, bueno, i les gràcies a tu, Rafael, i aquest fabulós programa, i els oients per escoltar nos per, per, bueno, per promocionar l'esport de, de Palafrugell i rodalies com és el nostre cas les comarques i, i bueno, jo trobo que es, fer créixer l'esport que és una molt bona feina i és una cosa doncs, jo crec interessant tot per a tots Xavier Ferrarons, Futbol Salabó Llebrega una abraçada, fins aviat Moltes gràcies Doncs fins aquí l'espai d'aquesta jornada d'aquest dilluns 30 de setembre dels Esports al del Punt de la Sintonia de Ràdio Palafrugell, el podeu escoltar a quarts de dues del migdia dilluns i divendres i també en repetició sempre després de l'informatiu, al vespre a partir de quarts de vuit i en qualsevol moment trobar-lo a la nostra pàgina web busqueu radiopalafrugell.cat Esports al Punt, allà hi som, tot el programa de cada vegada doncs, que el fem i també a les xarxes socials si ens busqueu a Facebook ens trobareu Esports al Punt de Ràdio Palafrugell Salutacions ben cordials a càrrec de Rafel Co Bé, que ha estat això el nostre programa. Ens retrobem divendres. Gràcies per estar amb nosaltres i sobretot per la paciència. A reveure.